Hatodik rész Múzeum szellemeknek A víztoronyban úgy telt el két nap, hogy észre sem vették. A nap erős sugaraival korán utat tört magának a rozoga reluxán át, ezért már hajnalban felkeltek, és innentől minden perc vidáman és gondtalanul telt el. Csak egymással törődtek, nagyokat nevettek, a külvilág nem létezett. Nem voltak zavaró tényezők, elmúltak a rossz álmok, Megszűnt a görcsös kötelességtudat, a mindennapok rutinjának pusztító nyomása. A lány végre a régi szalmahajút látta maga előtt, az álmodozó, bohókás figurát, aki a csodálatos történeteivel elbűvöli, de mindemellett kedves és figyelmes, és aki hihetetlen energiával szereti őt, mint annak idején a kórházban, amikor megismerte. A szalmahajú pedig úgy érezte, helyreállt minden, a szőkerány végre olyan, mint a megismerkedésükkor volt. Szeretetteljes, jókedvű, lágy, huncut és tréfás. Teljesen felszabadult attól az érzéstől, hogy így is megfelel, hogy épp elég, ha önmagát adja, mégis szeretik. A barátnőjét körüllengő titokzatosság ezúttal nem valami megfejthetetlenül sötét, elutasításként jelent meg, hanem újra az a pajkos, vidám, sugárzó talány volt, amelyről a szalmahajú nem is akarta tudni, hogy mi is valójában. A tökéletes boldogsághoz a víztorony kellett. Elszakadtak a földtől, a napi gondoktól, az egymás felé megfogalmazott folytogató elvárásoktól, nem okozott problémát számukra az ésség, hiszen a gyűrűben lévő bogyók több hétre elegendő táplálékot biztosítottak a számukra. A szalmahajú egyszer már leosont egy közeli kisboltba, ahonnan egy nagy adag finomsággal tért vissza, különböző rákcsálnivalókkal, kókuszrudakkal, csokoládékkal. Vízből annyi állt rendelkezésükre, amennyit csak akartak. Úgy kocintottak a tiszta csapvízzel, mintha pesgő lett volna, pedig csak két fogmosó pohár csilingelt a napfényben. A szalmahajú úgy érezte, elérkezett a tökéletes boldogság időszaka itt kell maradniuk, ennek az állapotnak soha nem szabad véget érnie. Szisztematikusan kizárta a tudatából a realitást, csak a jelenre koncentrált, és ha valami el is kezdett motoszkálni a fejében, csak ránézett a szerelmére, és már el is illant a rossz gondolat. Ez történt a szőke lányjal is. Egyszer sem hozakodott elő a szalmahajú betegségével, nem gyötörte őt azzal, hogy vegye be a tablettákat, és nem foglalkozott a saját egyetemi tanulmányaival sem. Két napig. Aztán a szalmahajú kinyitotta a szemét, és a napsugarainak fénye lassan a tudatát is felébresztették. A szőke lány sziluettjét látta maga előtt. Ösztönösen elmosolyodott, hiszen ez a sziluett az állandósult boldogságot jelentette számára, azt, hogy minden nap olyan sugárzó, mint a többi, és végre nem kell attól félni, hogy ez esetleg megváltozik. Ez így a legjobb, hiszen minek rendeljen mást Zoltán könyvtár éttermében, hogyha egyszer a vörösboros marha pörkölt a legfinomabb. De a sziluett most valahogy mégsem volt kedves, hanem inkább fenyegető, legalábbis nyugtalanító. Az az érzése támat, mintha a szőke lány már régóta állna így, és csak arra várna, hogy ő is felébredjen. Hunyorogva nézett a szerelmére, és a gyanúja bizony nem volt alaptalan. Mi van maszattal? érkezett a szemrehányó kérdés. A szárazon koppanó hang az utóbbi idők lányát hozta vissza a víztorony tetejére, és emellett visszatért, sőt, a szalmahajú úgy érezte, ezzel a kérdéssel szinte berobbant robbant, égi lakásukba a kegyetlen realitás is. Hogy az egész város és talán az ország is őket kereste, egy cseppet sem érdekelte, de a macskájukról bizony megfeledkezett. Már harmadik napja nem kapott enni. Hirtelen nem is tudott, mit felelni erre a kérdésre. Erős lelkiismeret furdalása támadt, mert megjelent előtte a kis állat az ötödik emeleti lakásban. Talán vize még van, de az étel már biztosan elfogyott. Hogy felejthette ezt el? Megyek, megyek és idehozom, mondta határozottan a szalmahajú, és elkezdett izgatottan körbe-körbe járkálni az üvegfalú, köralapú épületben, Egyelőre még céltalanul, de ez a mozdulatsor már valamiféle homályos cselekvés előzménye volt. Nem ez a megoldás, mondta szomorúan a szőke lány, amitől a szalmahajú gyomrában újra erősödni kezdett a szorongás. Pontosan ettől félt, ettől tartott, hogy egyszer csak elmúlik a varázslat, megszűnik a paradicsomi állapot, a szerelme megint elszomorodik, eltávolodik. Dehogy nem! Aktiválom a gyűrűt, átsuhanok a városon, kiterjesztem maszatra is a láthatatlanságot, aztán idehozom, és élünk tovább, boldogan, lelkendezett erőltetetten, de már érezte, hogy ezzel nem fogja meggyőzni a partnerét. Meddig? Kiáltott fel a szőke lány. Meddig élünk még itt? Hát nem érted? Ez nem megoldás. Ez a baj, ez nem megoldás. A leendő pszichológus ekkor sírva fakadt, és lerogyott a kopott foterre. Magába roskat, mert tényleg nem látta a megoldást. Egy víztorony tetején voltak, bezárva, miközben mindenki rájuk vadászott, és azt sem tudták, mennyi ideig kell még ott élni, hogy ér véget ez az egész. Rávárt az egyetem, a munka, be kellett fejeznie a vizsgáit, itt meg minden teljesen bizonytalanná vált. A szőkelány most börtönnek érezte a víztornyot, menekülni akart a paradicsomból. A szalmahajú lehajtott fejjel állt a napfényben, egy szót sem szólt. Belátta, hogy a barátnőjének teljesen igaza van. Nem is próbálta már vigasztalni, mert az üres lelkesedése csak olaj lett volna a tűzre. El kellett ismernie, hogy nincs koncepciója és reális megoldása. Nem gondolt arra, hogyan ér véget ez a küzdelem, az üldözés. Hogyan tudnak újra visszatérni a társadalomba, hogyan ereszkedhetnek le újra a víztorony tetejéről. Anélkül, hogy észrevette volna, megfogta a gyűrűt. Szép lassan, finoman bekúszott a tudatába az utazó arca, a gyűrű mesterséges intelligenciája. Itt az ideje, hogy üzenj a barátaimnak, hallotta nagyon halkan a fejében a szalmahajú. A barátaim, mondta magában, tudom, hogy léteznek, de egy másik világban. Tudnak egyáltalán nekem itt segíteni? Azt sem tudom, mi van most velük. Két könycsebb folyt le az arcán, és ebben a pillanatban nem volt benne biztos, hogy a távoli bolygón élő barátaiért, vagy önmagáért sír. Amikor a sivatagi harcosok megérkeztek a furcsa emberek városába, akkor a üdvri valgás fogadta őket, amekkorára eddig még talán nem is volt példa ezen a településen. Lehet, hogy azért, mert ennyi ember még nem is gyűlt össze egyszerre egy helyen, de talán azért is, mert még nem is volt okuk ilyen nagy örömre. Ekkora kataklizma még soha nem fenyegette az országukat, és soha nem élték át ennyire közvetlenül az összetartozás élményét, mintha egy nagy tengeri vihar hajótöröttei találkoztak volna végre egy lakatlan szigetem. Könnyek között ölelgették egymást az ismerősök, barátok, rokonok, egymás szavába vágva mesélték az élményeiket. A tömegben elvegyült városlakókra ugyancsak átragadtal lelkesedés, igaz, hogy ők teljes egészében nem élték át és nem is értették meg a helyzetet. Csodálkozó és ábrándozó tekintettel szemlélték a harcosokat, akik ezért ugyan nem haragudtak rájuk, de nem is nagyon törődtek velük. Elfoglalták a főteret, egymás vállát veregették, a harc részleteit beszélték meg. Zag a főparancsnoknak mondta el röviden a harc kimenetelét. – Ezek szerint biztos, hogy nem kell tartanunk már semmilyen veszélytől? – kérdezte a főparancsnok Zagot. – Nem. A városi csapatok gyakorlatilag megsemmisültek. Akik megadták magukat, azokat magunkkal hoztuk. Örülnek, hogy életben vannak. Persze idővel el kell majd kezdenünk a határ ellenőrzést, de a harcosoknak egyelőre pihenniük kell. Foglalta össze Zag, a főparancsnok pedig mosolyogva bólintotta, hogy a fiára nézett. Zág most ismét a régi főparancsnokot látta benne, és ez kifejezetten megnyugtatta. Tisztelgett, és hátrébb is lépett néhány lépést, hogy ezzel is kifejezze az alárendeltségét, illetve azt, hogy visszaadja az átmenetileg magához vett hatalmat. A főparancsnok értette a gesztust, és még egyszer elmosolyodott, majd elindult a pulpitus felé. Amikor a főparancsnok alaki a többiek fölé magasodott, halk morajlás futott végig a termen, majd mindenki elcsöndesedett. A főparancsnok végig a tekintetét a sokaságon, azon a néhány tízezer emberen, akik jelen pillanatban az egész népet jelentették. Érezte, hogy most már nem csak a tekintetek, de az elmék is ráfigyelnek. Sivatagi nép! Győztünk! Mondta szinte kiáltva, a karjait felemelve, megadva a jelet arra, hogy mindenki torkából egyszerre robbanjon ki az örömkiáltás. Percekig tartó ünneplés kezdődött ekkor, amely a sivatagiak számára így volt teljes. A vezetőjük jelentette be a győzelmet, ő indította el az örömri valgást, és a karja ismételt felemelésével ugyanő jelezte, hogy akkor most fejezzék is be. Győztünk, ismételte immár sokkal higgadtabban, de ez a győzelem nagyon fontos változásokat jelent az életünkben. Nem véletlenül vagyunk itt. Ebbe a városba azokat az embereket helyeztük el, akik nem úgy gondolkodtak, ahogy mi. Akik olyan kérdéseket tettek fel, amelyeket mi nem tettünk fel. Most azonban itt az idő, hogy feltegyük mi is ezeket a kérdéseket. Most ők, a vendéglátóink, tanuljunk tőlük. Nagyon bölcs emberek élnek itt. Érdemes megismernünk a véleményüket a világ dolgairól. Készüljetek fel a változásokra. Nem azért, mert az életünk eddig rossz volt, hanem azért, mert változott a világ, megváltozott a helyzet. Soha nem fordult elő, hogy betörtek volna a föld alatti világunkba, de az elmúlt másfél évben ez kétszer is megtörtént. Ilyen megpróbáltatás még nem érte a népünket, de nem is szabad többet megtörténnie. Véglegesen rendeznünk kell a bolygó népeinek viszonyát. Nem élhetünk többé külön a várostól. Közösen kell kormányoznunk, ellenőriznünk a világunkat, és ehhez össze kell fognunk, meg kell változtatnunk a szokásainkat is. Felül kell vizsgálnunk az életmódunkat, a szabályokat, újra kell építenünk a városainkat és az alagutakat, a közigazgatást. De mindenek előtt egy új vezetőre van szükség. A főparancsnok utolsó mondatától megzavarodott a hallgatóság. Eddig egyetértően hallgattak, hiszen az elmondottakkal szemben senkinek nem volt ellenérve, még a hagyományokban leginkább hívő sivatagiak is elismerték, hogy mostantól már semmi nem mehet úgy tovább, mint régem. De vajon mit érthetett a főparancsnok az új vezető alatt? Hiszen ő még nem halt meg, itt áll előttük, éppen egy remek beszédet tart, és minden bizonyal azonnal nekiáll megszervezni az ország újjáépítését. Az emberek értetlenül néztek a főparancsnokra, aki megvárta, hogy újra elhalkuljanak. Nem először járok ebben a titkos városban, folytatta a beszédét. Most, a legutóbbi nagy háború kitörésekor már ellátogattam ide. Már akkor megfogalmazódott bennem az elhatározás, hogy lemondok a főparancsnokságról. Szembesültem a hibáimmal, a gyengeségeimmel, Rájöttem, hogy a sivatagi népvezetője csak olyan ember lehet, aki soha nem hibázik, akire bármikor, bármilyen helyzetben számíthat a népe, aki teljes bizonyossággal tudja, hogy jól döntött és előre megérzi, hogy mit kell tennie. Talán sokáig megfeleltem ezeknek a feltételeknek, de be kellett látnom, hogy már nem vagyok az az ember. Hajtotta le a fejét a főparancsnok, mert bár Szilárdon elhatározta, mégsem volt könnyű bevallania, hogy már nem a régi. A hallgatóság mozdulatlanul a lélegzetét is visszafolytva figyelte. De van itt közöttünk valaki, akire ráillik ez a leírás, emelte fel ismét a fejét és a hangját a főparancsnok. Nem én akarom őt kielölni, hanem azt szeretném, ha ti mondanátok meg, ki legyen az új főparancsnok. Kiáltotta olyan hangerővel, hogy a gigantikus teremben jelenlévő több tízezres hallgatóság minden egyes tagja tisztán hallotta, amit mond. A főparancsnok nem szerette volna, ha a nép sokáig azon morfondírozik, miért is mondott le, semmi kedve nem volt hosszasan magyarázkodni. Ezért is döntött úgy, hogy az embereknek a drasztikus bejelentés után rögtön új feladatot ad, az új vezető kiválasztását. Ez az aktus is évszázadokra visszamenően demokratikusan történt a sivatagban, a vezető személye nem lehetett kétséges, mindenkinek támogatnia kellett. A főparancsnok megtette, amit tudott, és mostantól némán várta, mi történik. A tömeg töprengő morajlása talán csak egy percig tarthatott. A teremben jelenlévő katonák majd egyre több civilis egy nevet ismételgetett. Zag, zag, zag, zag, zag. halacott mindenhonnan először kicsi ritmustalanul, aztán egyre egyértelműbben és hangosabban. Hamarosan már olyan erővel dübörgött Zagneve tisztán és egyértelműen, mint a nemrég átélt földrengés. Már hosszú percek óta skandálták Zag nevét, mire a sivatagi harcos végre megjelent a pulpitus mellett. A főparancsnok intett neki, hogy jöjjön csak oda, és álljon föl mellé. Még utoljára ő is megszólalt. Nem én akartam javasolni őt! mert személyesen is érintett vagyok. Zag, a fiam! Vallotta be immár nyilvánosan is a főparancsnok az eddig csak egy szűk kör által ismert tényt. A bejelentés a közönséget még inkább megerősítette az új vezető személyét illetően. Zag hőstettei, kedves személye, hatalmas alkata, és az őt már ilyen fiatalon körüllengő legendák olyan népszerűvé tették a sivatagi harcost, hogy a személye körül kialakult disfény gyakran már-már háttérbe szorította a főparancsnokot is, akit egyre inkább, mint valami funkciót tiszteltek. A rokonság híre most feloldotta ezt a kettősséget, megkönnyítette a választást. A főparancsnok jó emberismerő volt, ezért pontosan ebben bízott. Mindemellett pedig még a látszatát is szerette volna elkerülni annak, hogy holmi dinasztiát kívánna létrehozni, ez ugyanis a sivatagban szigorúan tilos volt, és Zagnak valószínűleg még az egyértelmű választási akarat ellenére is egyszer majd meg kell küzdenie ezzel a problémával. Közben Zag az édesapja mellé lépett, a pulpituson még robosztusabbnak tűnt. A főparancsnok ekkor gyorsan hátralépett, és elvegyült a tömegben. Minden szem pár Zagra szegeződött, aki igencsak zavarban volt. Ilyenkor a nübil által annyira szeretett kisfiús mosoly jelent meg az arcán. Hosszú másodpercekig nem is tudott megszólalni, a téren könnyebb dolga lett volna. Végül összeszedte a gondolatait, és feltekintett a sivatagi népre. Sok minden történt, kezdte Tétován. Talán túl sok minden is, most nem találjuk a helyünket, mutatott körbe. De egy valamit tudok, hogy mi, sivatagiak, mindig győzünk! Zag ezt már lelkesen mondta, és a tömeg őszinte éjenzéssel válaszolt. Most is győztünk, bár nem sokon múlott, folytatta. Jártam a városban, és néhány helyen a bolygónkon kívül is. A főparancsnoknak igaza van, változások jönnek, de ezek a változások nem ellenünk vannak. Ezek a változások feladatok, és ami a legfontosabb, nem veszélyeztetik a mi világunkat, a szokásainkat, a hagyományainkat. Ne féljetek, mindig is sivatagiak maradunk. Ha az előbb éjenzett a tömeg, Zag utolsó mondatánál már egyenesen tombolt. Nem egyedül fogok kormányozni, fogta vissza ismét a hangját Zag, miközben tekintetével nübilt és a legközvetlenebb bajtársait kereste a tömegben. Amikor meglátta őket, intett nekik, hogy jöjjenek közelebb. Legalább tucatnyi harcos állt fel ekkor a pulpitusra. Együtt építjük fel újra az országunkat, kiáltotta Zag, aki a bajtársaitól körülvéve érezte magát igazán biztonságban, otthonosan. Zagot és barátait hosszasan éltették, de az új főparancsnok már nem volt az ünneplők között, valaki szólt neki, hogy Dalea szeretne vele beszélni lakó lakórésze viszonylag tágasnak számított a különös emberek városában, ahol általában csak egy kisebb helyiségből álltak a lakások. De a három gyermek miatt, és természetesen a főparancsnok közbenjárására egy nagyobb, több teremből álló lakórész töltött most meg a vidám kacagás. Envib hihetetlen sebességgel fejlődött, már a két lábán szaladgált Louttal és Alorisszal. A gyönyörűen kialakított és kékeszöld fényben derengő üregek körbejárhatóak voltak, ami lényegében predestinálta a lakást az állandó fogócskára. Amikor Zag és Nübil belépett daleához, a földinő intett a gyerekeknek, hogy mostantól az ő szobáját hagyják ki a játékból. Helyekínált kínálta a zagékat a kupola alatt elhelyezett kis kör alakú asztalnál. Gratulálok a győzelemhez, és mindannyiunk nevében köszönöm az erőfeszítéseket! mondta mosolyogva a Zagnak és Nübilnek, akit az új főparancsnok fontosnak tartott magával vinni a földi asszonyhoz. Nagyon sok múlt a kristályon, válaszolta szerényen Zag, majd némi fejvakarás közepette hozzátette. Katonaként nagyon bosszant az a körutazás az univerzumban, teljesen felesleges volt. Nem volt az, vágott a szabába szelíden, de határozottan Dalea. Olyasmit láttak ott, amit Albahori még sosem. Végleg elpusztították a szellemlényeket, és megtudtuk azt is, hogy mi az új feladatunk. Igen, bár fogalmam sincs, hogy ezt hogyan visszük majd véghez, mondta Zag őszintén. Ezért is kértem, hogy már most látogassatok el hozzám. Amikor először találkoztam az utazókkal, sokáig én sem fogtam fel, hogy hirtelen ennyire kitágult a tér, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban, és hogy az embereknek túl kell lépniük a saját kicsinyes harcaikon, hogy van egy olyan nagy cél, amiért érdemes összefognunk. Az utazók helyét nekünk kell átvennünk a világban, akár szeretnénk, akár nem. Zag, nálad nagyobb harcost sem a földön, több ezer évvel ezelőtt, sem pedig itt, az Albahoron nem láttam. Reddi már kivételesen bátor volt, ahogyan a főparancsnok is, erősek is voltak, okosak és szerethetőek. le egy pillanatra elgondolkozott, mert hiába utazott el a világ másik pontjára térben és időben, sosem tudta kitörölni az emlékeiből azt, ami a földön történt vele. Még mindig siratta és gyászolta a nagy Eravizki harcost, márt, akit csellel öltek meg, és akit ő mindig is szeretett. De valamiért elbuktak. Nézed fel újra a vendégeire, Dalea. Nem is feltétlenül a saját gyengeségük miatt, hanem a sorsuk alakult úgy. De a te sorsod nem így alakult. Minden, ami bennük megvan, te benned még erőteljesebben van jelen, és ami a legfontosabb, mindez nem véletlenül van így. Hiszen ez a te feladatod. Az albahori ügyek rendbetétele mostantól már inkább politika. De az üzenet átadása az embereknek szerte az univerzumban, hogy igenis fogjanak össze, és végre töltsék be az ősök, vagyis az utazók helyét, az csak is egy olyan kitűnő ember feladata lehet, mint te, Zag, fejezte be Dalea. Zag is és zavartan nézett maga elé. Nem kell sietni, mondta mosolyogva Dalea. Hogy őszinte legyek, úgy érzem, elsősorban itt van dolgom. Most nagyon sokat elendőnk itt az albahoron, mindent helyre kell hozni, mondta bizonytalanul. Igen, ez így van, és az egyik legfontosabb feladat, hogy Envibet megvédjük minden fenyegetéstől, ő ugyanis a kulcsa nagyon sok mindennek, nem csak a különös képességei miatt, hanem azért is, mert ő kiválasztott, és kulcsfontosságú szerepe lesz a feladatban. Mindent az albahoron kell kezdeni mondta még Dalea elgondolkozva. Zak pedig némileg megnyugodva válaszolt. Dalea, természetes, hogy Envibet megvédjük, hiszen én is érzem, hogy ő egy különleges gyermek. Mindenben számíthat rám, nem szaladok el semmi elől, csak hát sok volt most az utazás. Kicsit talán érdemes lenne pihenni. Zag a kristály csodálatos gyógyító teljesítménye ellenére még érezte a csontjaiban a landolás traumáját, és az elmúlt napok küzdelmei a nagy ünneplés után is csak arra tudott gondolni, hogy nübillel félrevonulnak valahová néhány napra, ahol senki nem zavarja őket. Ezektől a gondolatoktól hirtelen gyengének érezte magát, szégyelte is, hogy ilyesmikre hivatkozva halogatja, akár maga előtt is, a dale által vázolt feladatokat, ezért gyorsan hozzátette. Ráadásul az űrhajónk sincs túl jó állapotban. De le a szeretetteljesen és igazán jókedvűen mosolygott. Hát pontosan erről beszéltem, kedves Zag. Ezért vagy éppen te a legalkalmasabb erre a feladatra. Csak azokban az emberekben lehet megbízni, akik igazán emberek. Nem kisebb tettet vittetek végbe nemrég, mint hogy ismét megmentettétek az albahort, és megadtátok az esélyt arra, hogy az emberiség jobb útra térjen, nem csak itt, hanem mindenhol a világon. Ezután nem csoda, ha pihenni vágyik az ember. Mosolygott továbbra is Dalia, hiszen pontosan látta Zak gondolatait, megfogta Nübil és Zak kezét, hiszen mindkettőjükhöz beszélt. Ami az űrhajót illeti, az utazók jól megtervezték ám azt a szerkezetet, mondta titokzatosan. Hát, az igaz, csak hogy jelen pillanatban egy füstölgő roncs a jégsivatagban. Vigyorgodszág, abban nem vagyok olyan biztos. Emlékszel, hogy épült? kérdezte Dalia. Hát, ha jól tudom, valahogy önmagát építette. A munkások csak az alapanyagokat adták hozzá. Válaszolta Zag, majd a fejére csapott. Csak nem azt akarja mondani, hogy kiavítja a saját hibáit. Kedves Zag, pontosan úgy van, ahogy mondod. A hajó útra kész, ráadásul itt vár rátok a városunk felett. De nyugalom, a nagy feladat még ráér. Most csak egy rövidebb útra szeretnélek megkérni mindkettőtöket. Miről lenne szó? kérdezte Nübil. – Emlékeztek még arra a bohókás figurára a földről? – kérdezte Dalea. – Hát persze, a szalmahajú, ahogy magát nevezte. Jól van? Mi hír róla? – kérdezte Zag izgatottan, mert mitagadás a harchevében megfeledkezett távoli barátjáról. – Nincs jól, sőt, kifejezetten rosszul alakulnak a dolgai mostanában. Ha nem segítetek neki élete végéig börtönbe, a bolondok házába zárják, mondta Dalia. Ma a Zag és Nübil kérdő tekintetére gyorsan elmondta, hogy az olyan hely, ahol a beteg embereket tartják fogva, de sokkal rosszabb körülmények között, mint a furcsákat itt az Albahoron. Nemrég üzent is nekünk, ide kellene hozni, amúgy is inkább közénk tartozik, mondta a földinő. Értem, nem kérdés, hogy segítünk, hiszen meg is ígértem neki, Azonnal indulunk, mondta határozottan Zag, aki igen erős lelkiismeret furdalást érzett ebben a pillanatban. Nübőrre nézett, aki mosolyogva bólintott, hiszen alig várta már, hogy ő is kipróbálja a krókusz űrhajót, természetesen Zag oldalán. Na, ez vin, barátom, ez a helyzet nekem valahonnan ismerős, kurjantotta a professzor, miközben jó magasra emelte a mély üveget. Nem messze tőlük a repülő rontsa roncsa füstölgött, ahonnan sikerült kimenteniük néhány életmentő felszerelést. Gyorsan berendezkedtek, hogy minél több időt kibírjanak a jeges sivatagban, ahol előző nap földet értek. Emlékszel még a konténerre? Hű, akkor is hogy landoltunk? Rikkantott a professzor, ezvén pedig némán bólintott, és a távolban nézve elmosolyodott. Másfél év alatt Mennyi minden történt, gondolta magában. Nemrég azzal a csodálatos űrhajóval is errefelé értek földet, most pedig megint itt rostokolnak egy kiégett jármű mellett. Úgy tűnik, ez a sorsuk, morfondírozott Ezvin, átengedve magát a mécsansz ellazító hatásának. Senki nem értette, hogy a professzor hogyan tudta megmenteni a mécsanszos üvegeit. Önmagában azon, hogy a kedvenc italából többet is a hajóra cipelt, nem csodálkoztak. Még akkor sem, hogyha a repülőutat eredetileg mindössze egy órásra tervezték. De hogy nem törtek össze az üvegek? Valószínűleg ez a professzor titka marad. Vajon a többieknek sikerült? Kérdezte Ezvén, aki életébeni már másodszor ivott a professzorral úgy, hogy közben nem volt bűntudata és nem is nézte le az öreg iszákos barátját. Mi mindent megtettünk, krákogott a professzor. A kristályt időben bedobtuk. Na jó, egy kicsit talán később, mint kellett volna, de a vulkánkitörések messze nem okoztak akkora pusztítást, mintha nem csináltunk volna semmit. A bolygó megmaradt. A tudós ismét belehúzott az üvegbe, aztán elgondolkozva hozzátette. Tulajdonképpen azon múlott minden, hogy a vízügyi miniszter mit talált ki, hogy elöntötte a tenger a sivatagi városokat, aztán, hogy a kitűrő láva utat találte magának a járatokban. Morfondírozott tovább. Ha csak a harcom múlt, akkor az egész csapata biztos győzött a város felett, mondta Ezvin, majd ő maga is jó kortyolt a mécsanzba. Igen, persze. Itt ugye minden az időzítésen múlt, válaszolt elmerengve a professzor. Attól azért egy kicsit tartok, hogy már két nap eltelt, és még mindig nem jöttek, értünk? Ez nem jó jel. Na mindegy, legalább kicsit kipihenjük magunkat, már amúgy is elegen van a repülésből. Pedig most bizony újra része lesz benne! Hallott egy vidám hangot a professzor a hátam mögül, valahonnan magasról. Az öreg hunyorogva megfordult, mert az uteva sugarai éppen onnan világítottak. A beesési szög miatt a bolygó ezen a pontján valóban csak éppen világítottak, és nem melegítettek. Zag! Zag! Hát te hogy kerültél ide? És miért nem jöttetek korábban, ha már győztetek? A professzor felpattant, és könnyek között ölelte meg a sivatagi harcost. Ezvin és a katonák is hatalmas örömmel üdvözölték megmentőiket, de talán nem is a megmenekülésnek örültek annyira, hanem annak, hogy a barátaik győztek és életben voltak. Már jó néhány perce mesélték egymásnak az élményeiket, amikor egy sivatagi katona lépett hozzájuk. A hajó rendszere üzent, hogy most jött el az indulás időpontja, főparancsnok mondta a katona Zagnak. Fő parancsnok, hüledezett mosolyogva Ezvin. Majd mindent elmesélek a krókuszon. Indulnunk kell. Vár még ránk egy utolsó küldetés. Mondta titokzatosan Zag, majd intett, hogy kövessék és elindult az Uteva irányába. A kr... kr krókusz? krákogott a professzor. Az hogy lehet? Kérdezte, miközben ámulva nézte a gyönyörű fémszivart ahogy megcsillannak rajta az Uteva fehér sugarai. A szalmahajú a tériszonyát leküzdve a víztorony oldalához osont, majd lehassalt, a peremhez kúszott és lenézett a mélységbe. Eljött az a nap, amikor nem csak a kamerákon keresztül és az adatok alapján, hanem személyesen is ellenőrzik a víztornyot. A drótkerítés előtt a vízművek furgonja állt, két szakember pedig már a bejárat felé tartott. A szalmahajú azonnal visszahúzódott és sietve belépett az üvegépületbe. Itt vannak, mondta. El kell bújnunk, és láthatatlanná kell válnunk, mert jöttek ellenőrizni. Sürgette a barátnőjét, aki a fejét a kezébe temetve ült a kanapén. Meggyötört tekintetéből egyértelműen kiolvasható volt. Már semmi kedve a bújócskához. A földön túli boldogság rémálommá változott. A szőkelány már biztosan tudta, hogy feladja ezt a küzdelmet. Azt sem érdekelte, hogyha a titkos biztonsági erők börtönbe zárják, kihallgatják, esetleg megvádolják bűrrészességgel. Túl akart ezen lenni, vissza akart jutni a társadalomba, ki akart szabadulni innen. Sok csodálatos és alig magyarázható dolog történt az elmúlt napokban, de ez tulajdonképpen így volt akkor is, amikor a szalmahajut megismerte, és azóta folyamatosan. Miért éppen abba a kórházba is, miért az ő osztályára hozták be a zavart fiatalembert a gellérthet gyomrában történt titokzatos robbanás után. Nem kellett volna érzelmi kapcsolatban lépnie a betegével, ezzel a kedves, különleges, de furcsa figurával, aki állandóan egy távoli bolygóról mesél, meg szellemlényekről, sivatagról és egy óriási holdról a rózsaszínes lilás felhők mögött. Sokszor olyan életszerűek voltak ezek a leírások, a szalmahajó olyan magától értetődően beszélt róluk, hogy amikor a lány becsukta a szemét, úgy érezte, ott van vele az álomvilágában, amely valamennyire ilyenkor valósággá változott. Aztán kinyitotta a szemét, kiment a konyhába, és elmosogatott. Bekapcsolta a rádiót, dudolászott, egy pillanat alatt visszazökkent a valóságba. A kezébe vette az egyik tankönyvét, és visszament a kanapéhoz, ahol a szalmahajú rendszerint nyitott szemmel feküdt, a plafont bámulta, és valamit motyogott. Ő nem tért vissza a mindennapokba, hanem félig ott élt ebben az álomvilágában, amelyel a lány már egyre kevésbé tudott együtt élni. Ezekben az esetekben magára hagyta, végezte a dolgát, elment otthonról, de egyre magányosabb lett. Folyamatos bizonytalanságban tartotta a partnere kettős léte, hiszen nem tudta, hogy amikor hazajön, éppen milyen állapotban találja. Ő nem vágyott erre az univerzumra, és, bár nagyon kedvesnek és elbűvülőnek tartotta, nem volt szüksége arra, hogy higgyen benne, a képzeletbeli utazásokban csak immel ámmal vett részt, a mindennapi gondok, mint például a befizetetlen számlák rendezése, fontosabbak voltak a számára. Ami pedig a barátja univerzumának a valóságosságát illette, Természetesen egyáltalán nem hitt benne. Éppen azt tanulta, hogy az emberi agy miféle csodákra képes akkor is, amikor őrületről van szó. Hány párhuzamos világot kreál és vetít a szegény elbebetegek tudatába. Ez még jobban nyomasztotta, hiszen már szakemberként is látta, az átlagembernél sokkal bizonyosabban tudta, hogy az egész csak kitaláció, amely már rögeszmévé erősödött, hiába volt a kezdetben sikeres kezelés, Szegény szalmahajút nem hagyták nyugodni az álomképek, és ehhez ő, pont ő, egy leendő pszichológus kellett, hogy asszisztáljon. Hogy ezt mégis megtette, az leginkább a szalmahajóból áradó magabiztosságnak és egészen kivételes kisugárzásnak volt köszönhető. Mellette mindig azt érezte, hogy valami különleges élményben van része, amelyről nem akar lemondani. Hát hiszen most is hová kerültek, milyen csodás események történtek az elmúlt napokban. Ez a legtöbb embernek egy életre elég élmény. Viszont ő nem ilyen élményekre vágyott. Le akart diplomázni, munkába állni, fontos feladatokat megoldani, aztán családot alapítani, boldog éveket élni. A szalmahajú nem változott. Nagyon szerette ezt a furcsa figurát, talán még senkit nem szeretett ennyire, ezért rengeteget tett a gyógyulásáért, noszogatta, hogy menjen terápiára, bevetette vele a gyógyszereit, ápolta, türelmes volt vele, bíztatta, amikor az állapota jobbra fordult, immár másfél éve kitartott mellette. Most azonban tudta, hogy hamarosan véget ér a kapcsolatuk, és ettől végtelenül szomorú lett. Nem is siet az eseményeket annak ellenére, hogy már pokoljan érezte magát. Elhatározta, csak hagyja, hogy bekövetkezzenek a dolgok egymás után. Bénultan átengedte magát az eseményeknek, Némán tűrte, hogy a szalmahajó kézen fogja és kivezesse a tetőre, ahol láthatatlanná váltak, amíg a két vízműves végignéz és ellenőriz mindent. Aztán megvárták, amíg az autó elmegy, és ők ott maradtak fent, ketten, ég és föld között, magukra maradva. Szomorúan és elkeseredetten ültek egymás mellett, már nagyon hosszú percekig nem szólaltak meg. A szalmahajú gyönyörű és szomorú szerelmét nézte, adott magának még egy percet arra, hogy beszippancsa a másik lényét, hogy még jobban a tudatába vésse a vonásait azokra az időkre, amikor már nem látja többet, vagyis az egész hátralévő életére. Nagy elhatározásra jutott ugyanis. Nincs értelme többet menekülnünk. Gyere! – Menjünk le a víztoronyból! – mondta határozottan a szőke lánynak. – Biztos? – kérdezte a lány bizonytalanul. – Igen, biztos. Végig gondoltam mindent. Bárhogy is van, én vagyok az oka mindennek, tőlem ered ez az egész, és nagyon sajnálom, hogy belerángattalak. Nem neked való ez, hiába erőltettem. Talán neked még van esélyed arra, hogy normálisan folytasd az életedet. Menjünk! Fogta meg a szalmahajó a lány kezét, és finoman a lejárat felé kezdte húzni. A lány lehajtotta a fejét, engedelmeskedett. Ő is ezt várta, csak nem mert lépni, nem mert elindulni, mert nagyon szerette és sajnálta a barátját. De tudta, hogy ezt kell tenniük, és most, hogy a másik kezdeményezte a dolgot, némán engedelmeskedett. Már a csigalépcsőnél voltak, amikor a szalmahajó még egyszer visszanézett a víztorony tetején lévő üvegépületre, élete legboldogabb napjainak helyszínére, mert tudta, hogy azon a helyen, ami most rávár, ezek a képek adnak majd erőt neki ahhoz, hogy elviselje a létet. Már a beton tető memorizálásánál tartott, amikor arra lett figyelmes, hogy a kép remegni kezd, kisé elhajlanak a vonalak, aztán megint minden visszaáll az eredeti állapotba. Mindeközben egy erős, meleg fuvallat is megcsapta a lábszárát. A szőke lány már a lépcsőház bejáratánál állt, ott várta a szalmahajót. Nem volt ereje ahhoz, hogy valami újabb látomáshoz aszisztáljon, vagy megint valamilyen trükknek legyen a részese. Kérlek, menjünk! Most már nem bírom ezt, mondta Félig sírva, de nem tudta befejezni a mondatot. Ott, ahová a szalmahajú már hosszú ideje bámult, hirtelen egy hatalmas alak jelent meg a víztorony tetején. Különös bőrruházatáról homokszemek peregtek le, az arcán pedig gyermeki mosoly jelent meg, ahogy meglátta a szalmahajót. A lánya szemét dörzsölte, döbbenten állt, mert nem akarta elhinni, amit lát. Az idegen alak és a szalmahajú hosszan megölelték egymást. Ekkor a semmiből újabb alakok léptek a tetőre: két egyenruhás férfi, egy csinos alakú lány és egy elhanyagolt külsejű öregember, akit egy fiatal egyenruhás támogatott, szemmel láthatóan mindketten közepesen ittas állapotban voltak. Hát eljöttetek, mondta a könnyeivel küszködve a szalmahajú, és ezúttal nem volt szükség Zag fordítógépére sem, mert az utazó gyűrűjén keresztül kommunikáltak. Elbizony! Nem hagyom cserben a barátomat! Vigyorgott ismét Zag, majd Nübirre mutatott. Ismerd meg a leendő feleségemet! Nübir is megölelte a szalmahajút, és nagyon kedvesen mosolygott rá, mert már sokat hallott róla Zagtól. Nem tudom, hogy ez most a valóság, vagy csak én képzelem? Bizonytalanodott el hirtelen a szalmahajó. A szőkelány realizmusa most rá is átragadt, ezért úgy döntött, hogy becsukja a szemét, lehiggad, és elképzeli, hogy zagék nincsenek itt, és hogy ez az egész csak az ő halucinációja. Nagyon erősen szorította a szemhéját, iszonyatosan koncentrált arra, hogy amit lát, az ne úgy legyen, bármennyire is akarta. Aztán félve kinyitotta a szemét, de az albahori barátai továbbra is ott álltak és kérdően néztek rá. Ezek szerint ez most a valóság. Hirtelen eszébe jutott a szőke lány. Gyorsan megfordult és azt látta, hogy a barátnője nagyon lassan, tétova mozdulatokkal közelít feléjük. Ahogy Nübill észrevette a földi lányt, azonnal oda Átkarolta és mondott neki néhány kedves szót albahori nyelven, majd a többiekhez kísérte. Amikor a szőkelány a szalmahajú mellé ért, a tekintete zavaros volt, és kétségbe esett. Nem értem, amit mond, de látom és hallom, hogy beszél hozzám. Hogy kerültek ide? Mi ez az egész? kérdezte eszelős tekintettel, mert a sok érzelmi megrázkódtatás után most képtelen volt feldolgozni a helyzetet. A gyűrű fordít, akkor megérted, csak enged be a tudatodba, mondta a szalmahajú, aki azon csodálkozott, hogy ő viszont kifejezetten nyugodt maradt, pedig pontosan tudta, hogy ha valamikor, akkor most jött el az a pillanat, amikor az élete végre új irányt vehet. Nem is törődött most a szerelmével, hanem zakhoz fordult. – Ugye elvisztek minket innen? – kérdezte komolyan. – Miért? Mit gondolsz? Miért jöttünk? – vigyorgott vissza a sivatagi harcos, és megveregette a szalmaha vállát. Azért maradhatnánk... Ne – Néhány napot városnézőben is, nem igaz? Ezvin barátom? – kurjantott a professzor, és a szalmahajót elöntötték az érzelmek. – Professzor, Ezvin, de jó, hogy maguk is eljöttek. – Na, igen, bár nem teljesen önszántunkból, a főparancsnok, parancsnok is felvett minket a... Dadogott vidámon a professzor, de zag félbeszakította. Elég a indulnunk kell, mondta ellentmondás nem tűrő hangon, majd a szalmahajúra nézett, és kérdőleg a szőkelányra mutatott. A ekkor a barátnőjéhez lépett, és gyöngéden megfogta a vállát. Eljössz velünk, ugye? Most megmutatom neked azt a világot, amiről annyit meséltem, a sivatagot és a lilás holdat, a föld alatti városokat, a hatalmas fehér madarakat és a repülő járműveket. A szőkelány segélykérően nézett körbe, mert továbbra sem tudta feldolgozni a látottakat. A szalmahajú is elbizonytalanodott, mert nem szerette volna akarata ellenére magával vinni a barátnőjét, aki most szemmel láthatóan nem volt abban az állapotban, hogy normálisan tudjon dönteni. A szalmahajú zagra nézett, aki pedig ugyancsak kérdően dekintett Nübélre. A férfiak megbénultak ebben a helyzetben. Nübil azonban elmosolyodott, határozott mozdulattal a szőke lányhoz lépett és a szemébe nézett. Ide figyelj! A barátod normális, mi pedig létezünk. Gyere velünk! Ne szalazd el életed legnagyobb esélyét! Értesz engem? A lány próbálta összeszedni magát, lassan bólintott, aztán tétoval léptekkel elindult a láthatatlan űrhajó felé. Ez a beszéd, mondta Nübil a lány támogatva. Zak pedig a szalmahajúra nézett és bólintott. Így lesz jó, visszük magunkkal, aztán ha akar, majd hazajön. Menjünk, vár a krókusz. A szalmahajú érezte, hogy forog vele a világ, de már nem érzékenyült el. Már nem kezdett el ömlengeni, mert az elmúlt időszakban sokat változott, erősödött, megtanulta, hogy előbb végig kell csinálni a dolgokat, és csak utána lehet hátradőlni. Zag látta ezt, és elégedetten nyugtázta, hogy a földi barátja sokat fejlődött. Rendben, menjünk, mondta a szalmahajú, miközben még egyszer körülnézett a meleg, pesti síkságon, a zöld nyárfasorokon, a négy emeletes lakótelepeken, amelyek közül szürke rakétákként magasodtak ki a toronyházak. Boldog, vidám vidék! Nem is baj, hogy ezt látom utoljára a földből, gondolta a szalmahajú, majd hirtelen az eszébe jutott valami. Zag, el kell mennünk valamiért. Nagyon fontos, kiáltotta. Csak nem egy újabb kristály, mosolygott kényszeredetten Zag, mert újabb kalandhoz ezúttal már nem volt túl sok kedve. Nem, egy macska, válaszolta a szalmahajú. Hogy mi? kérdezte Zag inkább a gyűrűtől, mint a szalmahajutól, mert úgy vélte valami fordítási hibáról lehet szó. Földi állat, négy lába van, szőrös, ősidők óta kedvelik, Jött azonnal a szótárszerű magyarázat a szalmahajó újján lévő mágikus, telepatikus számítógépből. Zag összehúzta a szemöldökét, úgy nézett a szalmahajóra. De ez az utolsó helyszín. A szalmahajú mosolyogva bólintott, majd mindketten beléptek a komba, amely azonnal felemelkedett a víztorony tetejéről. Az albahori járművet csak egy valaki látta az egész bolygón. Egy álmodozó kisfiú, aki a víztoronyhoz közeli, Piros téglás általános iskola ablakából nézett éppen kifelé. Jó utat, suttogta, és még félszegen integetett is, hogy a többiek ne vegyék észre. A kristály ugyan távozott a bolygóról, de amikor Ezvin és a professzor bedobták az alagútba, kapcsolatba került a bolygó anyagával, vagy inkább azt mondanám, a lényével. Mondta dale a tanácsteremben, ahol a régi és az új főparancsnok, Ezvin, a professzor, néhány városi és sivatagi tudós, valamint katonai vezetők foglaltak helyet. Azért gyűltek össze, hogy megbeszéljék, néhány nappal a háború után hogyan rendezék Albahor ügyeit. Ez épp elég volt arra, hogy beindítson bizonyos folyamatokat, esélyt adjon arra, hogy jobb világot hozzunk létre, mint ahol eddig éltünk. De le ekkor a professzorra nézett, aki némi krákogás után átvette a szót. <kül> Na, igen. És ugye hát, amikor a kristály, akár csak egy pillanatra is, egy bolygó részévé válik, jó tékony hatás gyakorol a planétára, megerősíti a mágneses mezőt, stabilizálja a magma áramlását lecsillapítja a túlzott tektonikus mozgásokat. Most is ezt tapasztaljuk, mert a kürtők egyesülése és a nagy vulkánkitörések után nem következtek be földrengések, sőt, a megfigyeléseink alapján éppen hogy csillapodni látszik a vulkanikus aktivitás. Feltételezéseink szerint, tehát a kristály, a rossz hatásokat képes tompítani, a visszaforréthatatlanak tűnő folyamatokat képes mégis reverzibilissé tenni. Mindemellett a kristának van még egy másik hatása is, amely elsőre talán nem tűnik fontosnak, pedig az. Megváltoztatja a bolygó rezgését. Ez. Tulajdonképpen a sok fenti folyamatnak a következménye, Vele velejárója, ha úgy tetszik, tünete. Egy fizikai jelenségről a megváltozott tulajdonságok egyik mérő számáról van szó, magyarázta a professzor, kicsit turragozva az utóbbi megállapítást. a vissza is vette a szót. Ennek a rezgésnek ránk nézve azért van nagy jelentősége, mert megmutatja, hogy a több milliárd bolygó közül melyek lehetnek azok, amelyeken van emberi élet, és gyaníthatóan végbe mentek azok a változások, amelyek itt, az Albahoron. Mert a kristály igenis kapcsolatba lép az emberekkel is, a rossz tulajdonságait is felerősíti, gondoljunk csak a vízügyi miniszterre, de akik készen állnak rá, azokat még jobbá teszi. Dale alig észrevehetően zögra pillantott, aki zavartan elkapta a tekintetét. Az emberek akarata és közreműködése is szükséges tehát ahhoz, hogy a kristály működésbe lépjen, lecsillapítsa természetben bekövetkező, esetlegesen fenyegető folyamatokat. Azokon a bolygókon, amelyeknek más a rezgésük, már megpróbálták helyesen értelmezni a múltat, az emberiség öldöklő és harcos mi voltát úgy szurították háttérbe, hogy az építő és az új világokat teremtő képesség léphessen a helyébe. Mert ahol ez megtörtént, ahol felismerték, hogy az ottani kristályok mire is valók valójában, ott, ahol helyesen tudták értelmezni az utazók szerepét, ott az emberek nagy jutalomban részesülnek. Ajándékként kapják meg a kristály erejét, kinyílik a szemük, és megkapják az eszközöket a világ bejárásához. Ezeken a bolygókon felismerik, hogy mit is kell tenniük annak érdekében, hogy az utazók jóslata beigazolódjon. Most mi jövünk, emberek! Ne felejtsétek el, hogy az utazók segítségével itt, az Albahoron is az emberek küzdötték le a gonosz szellemlényeket, az embereknek kell átvenniük a hatalmat az univerzumban. Én magam is az utazók segítségével kerültem a földről az Albahorra. Az utazók hajójában járt a főparancsnok, a korábbi főparancsnok, helyesbített Dalea, a teremben szintén helyet foglaló vezető pedig mosolyogva bólintott, jelezve, hogy bizony, ő már csak tanácsadói szerepet tölt be a sivatag vezetésében. Nekünk személyesen is elmondták és megmutatták mindezt. Megkértek minket arra, hogy keresztül, kasul, járjuk be, térképezzük fel a világegyetemet, barátkozzunk össze az utazások során létrejövő új dimenzióban, azaz a napsugárhajóban élő kozmikus szellemekkel. Kérjük a segítségüket, ismerjük fel és látogassuk meg azokat a bolygókat, amelyeknek a rezgése már megváltozott. A távoli világokban lévő bolygók hálózata nyithat igazán új jövőt az emberiségnek. Mindehhez segítségünkre van az utazók technológiája és az univerzum energiája, amely mindenhol jelen van, csak a megfelelő módon kell használni. Gondoljunk az önmagát felépítő űrhajóra, amely pontosan ennek az energiának köszönhetően tudott eljutni a galaxis legtávolabbi pontjaira is. D'Alea igyekezett tudatosan minél több bizonyítékot, a saját maguk által megélt élményekhez köthető jelenséget is beépíteni a mondandójába, tudván, ha a tisztelő sivatagiak, illetve a jelenleg teljes identitásukat vesztett városiak zagra, a vízügyi miniszterre, a nemrég tapasztalt csodás jelenségekre gondolnak, jobban elfogadják az egyre inkább valamiféle spirituális vezető szerepét elfoglaló Dalea, akár meseszerűnek vagy misztikusnak tűnő világképét. Az albahor rezgése, a professzor mérései szerint, éppen most változik meg, nálunk is elkezdődött tehát a folyamat, amelyre van egy másik fontos bizonyítékunk, ahol mindez megtörténik, ott általában születik egy olyan lény is, aki természet feletti képességekkel rendelkezik, akiből árad a szeretet, a jóság, az energia. Ha elég okosak az emberek, ezt a gyermeket követik. Ilyen ebvin is. Kérlek titeket, hogy óvjátok őt és hallgassatok rá. Ő a béke és a jövő, a remény az albahor, a föld és még számos bolygó számára. De a monológiát senki sem szakította félbe, de a harcosok és a tudósok közül is sokaknak kissé elvontnak tűnt ez a beszéd. Tudták, hogy ez a titokzatos körülmények közt fogant gyermek csodálatos képességekkel rendelkezik, azt is elfogadták, hogy a bolygót az elmúlt másfél évben két alkalommal is felforgató harcokban egyéb erők is közreműködtek, hallottak arról, és Zagnak el is hitték, hogy egy idegen technológiával épült űrhajóval valóban kiléptek az univerzumba, eljutottak távoli világokba. De hogyan fogják kormányozni a bolygót? Mi lesz most a sivataggal és a várossal? Hogyan szervezik meg a közigazgatást? Ki lesz a vezető? Zag pontosan tudta, milyen gondolatok járnak a többiek fejében, ezért úgy érezte, itt az ideje annak, hogy ő is megszólaljon. Amit Dalea mondott... Az mind igaz. Én magam is jártam két távoli bolygón. A spektrón már csak egy utazóval találkoztunk, de a Földön élnek emberek, nem is kevesen. Dale-a mellett nemrég egy fiatal pár is érkezett hozzánk, ami ugyancsak azt bizonyítja, hogy van kapcsolat ezek között a távoli világok között. És mivel mi itt, az Albahoron már tudjuk, mi a feladatunk, valóban kötelességünk értesíteni a többieket is arról, mit kell tenni. Az utazók rengeteg tudást adtak át nekünk, ez a segítségünkre lehet. Dalea, én magam vállalok garanciát arra, hogy Envibet a lehető legnagyobb becsben tartjuk, és megvédjük minden veszélytől. És ha egy kicsit nagyobb lesz, meghallgatjuk, mit mond, és ha valóban méltó rá, követjük is a tanácsait. Most azonban a legfontosabb feladatunk az Albahor rendbetétele. Fordította a beszélgetés Zag a várva várt realitás felé. A sivatagi nép engem választott új főparancsnokává, amelyet tisztelettel elfogadok, de én csak a sivatagot vezetem. Most jött el az ideje annak, hogy rendezzük a viszonyunkat a várossal. Nem élhetünk tovább elszigetelten. Már nem csak arról van szó, hogy megismerjük egymás szokásait, hogy koordináljuk a tevékenységünket. A bolygót közösen kell irányítanunk. Egy néppé kell válnunk újra. Zag tartott egy kis szünetet, hogy összeszedje a gondolatait. Azt javaslom, hogy ne egy ember legyen a vezetőnk, hanem egy társaság. Ennek állandó tagjai lennének a sivatag és a város megválasztott vezetője, a katonai és a tudományos világ képviselői, valamint Envib, akit egyelőre a képvisel. Létre kell hoznunk az állandó, kereskedelmi és tudományos kapcsolatot, utakat és új közös városokat kell építenünk. Közös mértékegységeket alkotunk, egységes lesz az infrastruktúra és a nyelv is. Nekünk, sivatagiaknak le kell mondanunk számos hagyományunkról, de a városnak is el kell fogadnia a mi törvényeink egy részét. Miközben a föld alatt a tanácsteremben az Albahor jövőjéről döntöttek, a szőkelány kezdett kissé felocsúdni az elmúlt néhány nap szélvihara után. Az utazást félig öntudatlan állapotban töltötte. Mint valami álom, felvillanó képei úgy rögzültek benne az emlékek. Ahogy az űrkom felemelkedett a víztrony tetejéről, majd a város felettet félkör után elrepült a régi lakásukhoz. Látta maga előtt a szalmahajót, hogy átugrik az ötödik emeleti erkélyükre, majd megjelenik a macskájukkal. Aztán már hamarosan a világűrben vannak. Egy kényelmes, nagy űrhajóban, amely telepatikusan kommunikál velük, mint a gyűrű, és suhannak, de nem a semmiben, hanem valami furcsa, új anyagban, mindenféle érdekes jelenség és lény között, akik kommunikálnak velük, akik átlépnek az űrhajó falán. Egy soha nem tapasztalt dimenzióban, amit a szalmahajú napsugárhajónak nevezett. Az álom itt még nem ért véget. Amikor kiléptek ebből a csillogó masszából, egy fehéren világító csillag, majd egy különös egymással szinte egybenöt bolygó pár tűnt fel. Az albahor és az aldó. Pontosan úgy, ahogy a szalmahajú leírta. Még közelebb érve már látták a bolygó egyetlen hatalmas kontinensét, a vörösen világító sivatagot, a zöldeskék óceánt, a másik oldalon pedig a holdat, amint csillogó, fémekkel borított felülete második napként világítja meg az alvahor sötét oldalát. Beléptek a légkörbe, és nem sokkal később a lány már a föld alatt találta magát. Egy gyönyörű, köralakú teremben, aminek a mennyezetén az átlátszó vezetékekben az Uteva fényét átszűrve keringett a föld alatti óceán vize. Többre nem emlékezett, mert itt valódi, mély álomba merült. Másnap már sokkal jobb kedvűen ébredt, ami nem kis mértékben maszatnak volt köszönhető. A macskájuk finoman a karjához nyomta kis kobakját, dorombolva a testéhez simult, és nem tűnt különösebben zaklatottnak. Ez őt is megnyugtatta, és érdeklődve nézett szét a helységben. Hamarosan néhány sivatagi nő jelent meg a szobájában, akik kedvesen, de határozottan megkérték, kövesse őket a fürdőbe. Még felocsúdni sem volt ideje, már is egy ragyogó teremben találta magát, ahol a plafonon levő üvegmedencéből folyt le a víz középre, minden gyönyörű türkiszkék és zöldes árnyalatban tündökölt. Csodálatos érzés volt alámerülni a medencében, bekenni magát a különös tisztítószerekkel. Még soha nem érzett ilyen illatokat. Aztán kapott új, sivatagi ruhát és visszakísérték a szobájába. Terített asztal várta, és a legnagyobb örömére azt látta, hogy maszatnak is oda készítettek némi elemózsiát. Óvatosan kóstolgatta az idegen bolygó eledeleit, de miután igen finomnak találta azokat, jókedvűen belakmározott. Úgy érezte magát, mint egy szállodában, és tulajdonképpen ott is volt, hiszen a sivatagban nagy hangsúlyt fektettek a vendégek megfelelő ellátására, még ha nem is épült ki a földihez hasonló iparág. Amikor már éppen újra azon kezdett el gondolkozni, hogyan is került ide, és mi ez az egész, ismét kopogtak az ajtón. Kinyitotta, és Nübil mosolygott rá. Felajánlotta, hogy ha van kedve, végigvezeti őt a sivatagi városon, és a víz, valamint a láva által el nem pusztított részeken. A két fiatal nő elindult, hogy bejárja a föld alatti országot, a hihetetlen sebességgel száguldó földalatti vonatokat, a szupermodern alagutakat, a nagy öblös termeket, a különböző funkciójú közösségi tereket, mintha valami gigantikus bevásárló központban járna, ahol szinte egyáltalán nincsenek kereskedelmi hirdetések. Bár teljesen más karakterek voltak, néhány óra múlva kifejezetten összebarátkoztak Nübillel. Találtak ugyanis egymásban egy közös pontot, az eltökéltséget. Az albahori lány kemény volt és rendkívül határozott, hiszen erre tanította meg az élete, az ellenállás, az albahori harcok. De ugyanezt érezte a földi vendégében, dacot és makadságot. Míg Nübil olyan volt, mint egy ruganyos vadmacska, a szőkelány egy gyönyörű nőstény oroszlánra hasonlított. Nübil pontosan tudta, miért is szeretett bele a szalmahajú. Persze, nem könnyű eset egyik sem, mosolyodott el magában az albahori lány. Miután Nübil elmondott minden olyan fontos tudnivalót, amelyet ez alatt az egy alkalom alatt belehetett fogadni, illetve megmutogatta a legfontosabb föld alatti útvonalakat, megkérdezte a szőkelányt, van-e kedve találkozni egy földi nővel? Hamarosan Dale lakásában voltak, ahol Nübil magukra hagyta őket. Ugye, most valami olyasmit gondol, hogy én nem is létezem? Hogy mindaz amit most lát és átél, csak a fantáziájának a játéka? kérdezte Dalea, miközben forró, sivatagi itallal kínálta. Igyon csak bátran, hasonló a földihez, csak sokkal mágikusabb az íze. Mosolygott a Gellért hegyről származó asszony, és a szőkelány azon gondolkozott, hogy bizony valóban teljesen úgy néz ki, mint ahogy a szalmahajú leírta. Mint ahogy minden egészen pontosan olyan itt, mint amilyennek ennek a barátja elmesélte. Dale a mosolyogva nézte. Ismerem ezt az érzést, mondta kellemes mély hangján. Sokáig nekem sem engedte meg a tudatom, hogy a valóságként értelmezze mindazt, amit átélek. Dale megfogta a lány kezét, aki akkor hirtelen látta maga előtt, hogy az eraviszki nő a kisfiával menekül a Duna mentén, érezte a félelmet, az üldöztetés kínját, Látta, mint anya és gyermeke ugyanolyan bogyókat vesznek be, mint amilyeneket ő is evett nemrég. Aztán leszállt egy hatalmas űrhajó, benne óriási emberekkel, megelevenedett a napsugárhajó, az utazás dimenziója, végül pedig megjelent az albahor. A város, a rózsaszín felhők, az ellenállás, egy szörnyű, sötét börtön, sok-sok harc, robbanás, aztán már csak a sivatag, vöröses homokszemcsét látta maga előtt és az Uteva iszonyatos erejű, tiszta, fehér sugarait. Tudom, miért van így, szólalt meg végül félszegen, de Lea pedig bátorítóan nézett rá vissza, hogy csak mondja nyugodtan, örült, hogy a hallgatag vendége végre rászánja magát a kommunikációra. Azok a bogyók, azok a kis gömbök, amelyeket bevettek a kisfiával együtt, én is bevettem azt a szert, azóta utazom ebben a világban, álomturista vagyok. – És kinek az álmában utazik? – kérdezte Dala érdeklődve. – Az enyémben? – Nem, a szalmahajóéban, ahogy őt itt nevezik. – mondta zavartan a lány, mert ő nem így hívta a barátját, és ezen a néven szólítani kisé olyan volt a számára, mintha elfogadta volna az itteni szabályrendszert. pedig minden lelkerejével ez ellen küzdött. – Akkor az előbb? Nem is az én, hanem az ő emlékeit látta? Kérdezte érdeklődve Dalea, de a szőkelány érezte, hogy nem hisz neki, bármit is mond, ez pedig kissé idegessé tette. Nem emlékeket látok, hanem egy képzeletvilágnak váltam a részesévé. Az ő fantáziáját látom, érti? Maga is annak a része. Fejtegette, majd hirtelen elhallgatott, mert önmaga számára is rossz érzés volt elismerni, hogy egy képzeletbeli beszélgetés során indulatba jött. De mégis, hogyan gondolja, hogy mindez lehetséges egy másik ember képzeletvilágába kerülni? Kérdezte Dalea, még mindig türelmesen, de egyre határozottabban. Ott az a gyűrű. A maga kezén is látom. Az nem csodaszer, hanem egy telepatikus szerkezet, amely révén rákapcsolódhatunk a másik agyhullámaira. Ezért hittük, hogy láthatatlanok vagyunk, ezért gondolom most azt, hogy itt vagyok vele ezen a bolygón hiszen annyira szerette volna, hogy megmutassa nekem. A szőkelány szemébe könnyek szöktek, de Delea nem érzékenyült el, hanem keményen megszorította a kezét. Akkor csukd be a szemed, tépt ki magad a képzeletvilágból. ha, ha tényleg, tényleg csak becsaptak, becsaptak, becsaptak száj ki, és, és folytasd, folytasd ott az, az életet, életet, ahol abba hagytad. hagytad. Szólt rá ezúttal már parancsolóan Delea, akinek a hangja vízhangozva zengett a szőkelány fejében. A víztornyot látta maga előtt, ahogy állnak ott ketten a barátjával, de már nem tudta, melyik a valóság. Kezdte elveszteni a korábbi magabiztosságát, tanácstalannak és kétségbe esetnek érezte magát. Kinyitotta a szemét. Dale átható tekintetével találta magát szemben. Továbbra is ott volt a sivatagban, a föld alatt, a falakon az útteva sugaraival világító vízerek szaladtak, középen, köralakú asztalkán pedig ott gőzölgött az a forró ital, amely leginkább valami gyümölcs gyümölcsteára emlékeztette. A mi világunkban, a mi földi világunkban hittünk a csodákban, mondta Delea ismét szelid hangon. Én személy szerint kétféle módon láttam a világot. A törzsem hiedelmeit, a varázslók mesterkedésének tartottam, hiszen az volt a céljuk, hogy uralkodjanak a hiszékeny embereken. De mindeközben mélyen éreztem, Tudtam, hogy igenis létezik egy másik világ, ahogy az ősi könyveinkben is szerepelt. És amikor az utazók megjelentek a falunkban, tudtam, hogy végre az én igazi hitem győzetelmeskedett. Amikor Alorisszal menekültem a mocsárban, nem volt kétségem afelől, hogy az a valóság, a kisfiam tekintetén láttam a félelmet, a rettegést. Most azt látom, hogy boldogan szaladgál, és ez is a valóság. Mi valóban beszálltunk abba az űrhajóba, és elutaztunk a napsugárhajón át. Veled is nagyon sok csoda történt, folytatta Dalea. Az élet ugyanis tele van csodákkal és mágiával. Sokszor úgy lépünk át egy másik világba, hogy észre sem vesszük. De arra lehetőségünk van, hogy ne higgyünk a másik világban. Mindannyian választhatunk, Miben hiszünk? Ha úgy akarod, a bogyótól van és a gyűrűtől. Melyiket könnyebb elhinni? Vagy kinek melyiket nehezebb választani? A szalmahajú az albahort választotta, hiszen alig várta, hogy itt legyen. A te tudatod azonban megfeszülve ellenkezik ezzel, víziónak tartja. Te a földön élsz, mert te ott akarsz élni, talán mert neked az a könnyebb. Ő viszont attól a valóságtól szenvedett, mint ahogy én is. Mi voltunk ott, megéltük azt a világot, és most itt élünk az Albahoron, te pedig ezt nem fogadod el. Csak hogy én most ugyanolyan bolondnak tartalak, mint te a szalmahajót, mosolygott Dalia, miközben a szőke lány gyereknevetésre lett figyelmes. Egy vidám kisfiú szalad be a félgömb alakú helyiségbe, de amikor látta, hogy az édesanyjának vendége van, lelassította lépteit, és mondott valamit bocsánat kérően. Ebben a pillanatban egy kislány szaladt neki hátulról, aki ugyancsak azonnal érzékelte, hogy rosszkor jöttek. A Loris és Lout, ugye? kérdezte félénken, de mosolyogva a szőke lány. A gyerekek bólintottak, aztán illedelmesen kimentek a szobából. Ők a valóság! Itt élnek! Én is létezem, ahogy a sivatag és a város is. Az Aedo, ez az egész gyönyörű bolygó, az Uteva, és a két nép, amelyek most végre talán békét kötnek egymással. Létezik még sok-sok más hasonló bolygó emberekkel, akiket meg kell keresnünk. Ez a valóság nem csak a te földi világod. Te döntöd el, hogy elfogadod-e, hogy egyfajta adományként kezeled-e ennek a világnak a megismerését, mint hogy a barátod tette, vagy becsukod a szemed, és nem élsz ezzel a lehetőséggel. Ha akarod, visszatérhetsz a földre, az a világ is létezik, és a kettő nem zárja ki egymást. Erre az a bizonyíték, hogy van egy közös pontjuk. ez pedig mi magunk vagyunk. a befejezte, és várt. Több perc telt el, mire a szőkelány is megszólalt. És az én magyarázatom? A tudomány? Az elme tudománya? Hogy mindez csak a játéka. Ezt tanultam, én ebben hiszek, de ez nem hit hanem tudomány, mondta ki hangosan a gondolatait, aztán a szalmahajúra terelte a szót. Ő beteg, és ha hagyom, hogy az álma részese legyek, nem gyógyítom, hanem súlyosbítom a helyzetét. És itt vagyok én is. Mi lesz velem? Nem maradhatok örök ebben az álomban? Nem tudom, hogy a valóságban hol vagyok, hogy elfogtak-e a rendőrök, vagy még a vízströnt tetején fekszem a kanapén. Könnyes szemmel nézett az Eravizky nőre. Ez utóbbi megsimogatta az arcát, aztán kedvesen így szólt. A két világ Mindenképpen létezik, vagy így, vagy úgy, vagy a valóságban, vagy csak a képzeletünkben, de hogy most beszélgetünk, az a bizonyíték rá, hogy létezik, a közös pont. Melyiket válasszuk? A döntés mindig nagyon nehéz. Hadd kérdezzek valamit, ami talán segíthet a döntésedben. Milyennek láttad őt a földön, és milyennek most itt? A szőkelány szinte maga mormolta a szavakat. Ott frusztrált volt és rögeszmés. Igyekezett, de nem tudott beilleszkedni. Csak akkor volt normális, amikor erről a helyről beszélt. Itt viszont magabiztos, vidám és kedves. Úgy él itt, mint hal a vízben. Dale újra mosolyogva is bíztatóan nézett a szőkelányra. Akkor már csak valójában egy kérdés maradt. Van-e kedved neked is megtanulni úszni? A szalmahajú kisétált a sivatagba. Már néhány napot eltöltöttek itt, de még mindig nem tudott betelni a tájjal, az érzéssel, a tudattal, hogy itt van. Az összes földi mitológia kivétel nélkül mind azt támasztja alá, amit Daleától hallott, és aminek most itt az Albahorom mindannyian a részesei voltak. Morfondírozott a szalmahajú, miközben a védőruhájában a sivatagi homokot rugdosta. Itt most következtek be azok a csaták, amelyek a földön már hamarabb megtörténtek. De míg ott hiába zajlottak le a szörnyű kataklizmák, itt az emberek talán már most élni tudnak a kristály lehetőségekkel. A föld most nagyon távolinak tűnt. Már nem is akart rá gondolni, mert végre itt volt az albahoron. Az uteva rendíthetetlenül árasztotta magából gyilkos sugarait. Amerre csak ellátott, a végtelen dűnék lankás hullámait látta, felettük finoman kavargó, vörös homokszemekkel. Tudta, hogy néhány száz méterre a lábuk alatt örvénylik az életet adó hűvös óceán. – Na, barátom, hogy tetszik a sivatag? – hallott egy vidám hangot a háta mögül. – Zág! – kiáltott fel örömmel a szalmahajú. – Nagyon tetszik! Pontosan ilyennek láttam az álmaimban is! – Én is szeretem ám! nézett el a távolba, mosolyogva Zag. Na de nem azért jöttem ide, hogy a homok dűnéket bámuljuk. Lenne hozzád egy kérésem? Persze, örömmel. Azaz, természetesen teljesítem, ha tudom, bár az ugye egyáltalán nem biztos. Kezdte a szalmahajú egy pillanatra megint a régi, földi zavarodottságával. Zag összehúzott szemöldökkel nézett rá, aztán a két barát elnevette magát. Dehogy nem tudod, sőt, ez még semmi azokhoz a kalandokhoz képest, ameket hamarosan átélünk. Ne felejtsd, hogy vár ránk az univerzum. Fel kell kutatnunk sok-sok világot. Veregette meg Zag a szalmahajú vállát. Nem akarok kis hitűnek látszani, de azért az nyilvánvaló, hogy nem én leszek az első számú harcosod, mondta ő is vidáman. Te találtad meg a kristályt a földön. Egy egész bolygón egyedül te voltál képes kommunikálni a szellemlényekkel. Részt vettél a harcokban. Előre láttad, mi fog történni az albahoron. Egy szóval sok olyan képességed van, amire nekünk szükségünk van ám, felelte a sivatagi harcos. Izgalmasan hangzik. Állok is elébe. Igaz, még az albahort sem ismerem. Alig láttam valamit a sivatagból, és ott van a város, na meg az Aedo is mutatott a szalmahajú az uttevával ellentétes irányba. Igaz is, pont erről akartam veled beszélni, mármint az itteni feladatainkról. Mindenek előtt szeretnélek megkérni egy nagyon fontos dologra, mondta Zag, de ekkor a szalmahajó külső keringése, azaz a védőruhája jelezni kezdett, túl sok időt töltött már a sivatagban, ideje volt visszafordulni. Zag ugyan tudta, hogy ha nagyon akarja, még bőven elmondhatta volna, amit akart, de úgy döntött, ahelyett, hogy itt fönt gyorsan elhadarja, inkább befejezi odalent. Intett, hogy a szalmahajú kövesse, és mindketten felpattantak a zizzenőre, amelyel Zag nemrég hangtalanul leszállt a homokra. A professzor egy szép, nagy teremben állt, pontosan középen, és a munkásokat instruálta a rájellemző, elégedetlen, udvariatlan stílusban. Már háromszor elmondtam, hogy azt a vitrint ne oda tegye. Hát nem érti, hogy a szellemlények robotjai egymás mellett lesznek a bal oldalon. Mit keres közöttük a féreg? Az velünk volt, ezért szemben helyezkedik majd el ott, ahol a konténer roncsa és a hajó egyik darabja van használja már az eszét. Maga hol élt az elmúlt másfél évben? A föld alatt? Kérdezte haragosan az egyik munkástól. Hát, ami azt illeti igen, hiszen sivatagi vagyok. Felelte a megszólított, zavartan mosolyogva. Nem haragudott a professzorra. A részeges tudós mindkét népkörében nagy köztiszteletnek örvendett. Á, sivatagiak! Legyintett a professzor is elnézően, aztán lelkesen integetni kezdett valakinek. – Gyere csak közelebb, lébi be a szentébe, kedves földi barátom! – Mi készül itt? Valami múzeum? – kérdezte félszegen a szalmahajú, miközben a professzorral barátságosan üdvözölték egymást. – Na, végre! Látja, maga ott? A földi fickó azonnal tudja, mi a helyzet! Ideje lenne magának is körülnézni egy másik bolygón. Professzor, így nem fognak kedvelni az itteniek, dorgálta meg finoman a szalmahajú az öreg tudóst. És aztán kit érdekel. Nem kell ám annyira hasra esni tőlünk, albahoriaktól sem. Csak azért, mert látott minket az álmaiban, ugyanolyan emberek vagyunk, mint maguk. Na jó, én egy kicsit jobb, mert Kétszer olyan jól bírom a méh <gül> A professzor a jóízű hahotázás után megmutatta a szalmahajónak, hogy mi is lesz ebben a múzeumban, amelyet azért hoztak létre, hogy emléket állítson a két nagy háború eseményeinek. Kiállítják a szellemlényeket, pontosabban azok robotmásait, és közöttük kapott helyet a vízügyi miniszter portréja is. A szerkezetek közül bemutatják a bolygón a kürtőn keresztül kétszer is átkelő férget, kiállítanak egy városi tükörrobotot is, illetve a két hadsereg fegyvereit, természetesen más-más oldalon. A falak mentén holografikus tablókat helyeznek el, ahol tudnivalók, képek és animációk váltják egymást, megelevenedik zagé utazása a spektróra és a földre, a sivatagi harcok, a terem közepén pedig a kristály háromdimenziós képelebeg majd. Szép lesz a múzeum, és mennyire jó végre itt látni ezeket a szörnyeket, nem pedig rettegni tőlük a valóságban mondta a szalmahajú. – Professzor, egy kis segítséget szeretnék kérni öntől. – A legnagyobb örömmel, fiatal barátom, miben állhatok a szolgálatodra? nyitotta nagyra a szemét a professzor. – Egy hangszert szeretnék összeállítani, de nem tudom, hogyan kezdjek hozzá, és már csak néhány napom van rá. – Hangszer? Miféle hangszer? kérdezte a professzor érdeklődve. – Húros! – Billentyűs. A húrokat billentyűk ütik, Ö, pontosabban kalapácsok. Kalapácsok? Ti aztán kemény zenét játszhattok a földön? Nevetett nagyot a professzor a saját szellemességén. Nem úgy értem, hogy a billentyűkkel mozgatjuk a finom kalapácsokat, azok ütik meg a húrokat, és ezek rezgése ad remek összhangzást. Ezt hívjuk mi zongorának, magyarázta a szalmahajú. Zongora? Zongora értem. – És miben segítsek? – Hát tulajdonképpen mindenben, tárta szét a karját a szalmahajú. Össze kellene állítani a szerkezetet, húrokat is kellene keresni, de még a behangolásban is szükségem lenne a segítségére, mert nem ismerem pontosan a frekvenciákat. – Na, frekvenciákban mi jók vagyunk? Nevetett ezúttal még nagyobbat a professzor, mert eszébe jutott a barlang börtön és a különböző hangfegyverek. Ez egy remek feladat, annyira tetszik, hogy már is belekezdünk! Elvonulunk a műhelyembe, és felbontunk egy jó üveg mécsanst! Mond csak, Nübil, ez a ruha hogyan működik? kérdezte a szökelány nőjét, miután éppen végeztek a fürdőzéssel. Mielőtt elváltak volna útjaik, és mindketten a saját szállásuk felé vették volna az irányt, a szőkelány megállt egy olyan helyiség előtt, amelyik az egyik sivatagi kiárat előszobájaként működött, itt tárolták az összes, a felszíni léthez szükséges felszerelést, főleg védőruhákat és fegyvereket. Szívesen megmutatom, van kedved tenni egy sétát a sivatagban? Kérdezte Nübil mosolyogva, mert örült, hogy a földi lány egyre aktívabban érdeklődik az itteni lét iránt. Igen, szeretnék kimenni. Már annyit hallottam a sivatagról, hogy mindenképpen látni szeretném, ha már itt vagyok, tette hozzá elgondolkodva. Nem sokkal később a két fiatal nő kisé előre dőlve haladt a homokban, mert nemrég felerősödött a szél. Sokszor még a legkisebb szellőből is rövid idő alatt hatalmas vihar kerekedett. Ilyenkor teljesen átrendezte a vidéket. A vihar elültével a felszínre merészkedő őrjáratok azt tapasztalták, hogy már egyik dűnes sem ott volt, ahol korábban. Most azonban még csak enyhe volt a szél, igaz, a külső keringésnek nevezett ruhában nehezebben mozogtak. Hamarosan felértek egy nagyobb bucka tetejére, ahonnan szép kilátást nyílt a vöröses homoktengerre. A szőkelány elvarázsolva nézte a végtelen dűnéket. Az utteva pusztító fényét a sisakba épített koromszemek tompították, de még ezeken át is fájdalmas volt a fehér csillagra nézni, a szőkelány is gyorsan elkapta a tekintetét. Az útával nem hagyja, hogy a szemébe nézzünk. Ezért is teremtette az ájdót, hogy annak tükrében gyönyörködhessünk az éltető sugarakban. Mondta komoly hangon Nübil, de a szőke zavart hallgatására jót nevetett. <gül> így mondják a városban a szülők a gyerekeknek. Ez csak ami a mesés megfogalmazás. Igaz? A régi albahori mitológiákban valóban így szól a magyarázat. Most tulajdonképpen a bolygó egyenlítőjénél vagyunk, még akkor is, ha mi városiak úgy tekintünk, tekintettünk a sivatagra, mint a világ legtávolabbi pontjára, a másik pólusra, hiszen ez a terület éppen az albahor ellentétes oldalán fekszik, mint a város. Magyarázta most már komolyabban Nübil. A város, gondolkozott el a szőkelány. A szalmahajú annyit beszélt nekem a városról is. Azt mondta, olyan gyönyörű hely a földön nincs is. Nem tudom, válaszolta Nübil. A ti is nagyon szép, és sokkal nagyobb, mint a miénk, változatosabb. Az albahor kicsi és egyszerű. Egy óceán, egy kontinens, két nép, két ikerbolygó. Talán ezért is lehet végre béke itt. Most igazán jó helyé változhat az albahor. A legjobbkor érkeztetek. A szőkelány újra elnézett a távolba, és arra lett figyelmes, hogy egyre homályosabb a határ, Mintha egy pasztelképen valaki az ujjával szándékosan elkezdte volna elmasszatolni azt az éles vonalat, amely az eget és a sivatagot elválasztja egymástól. Nübil követte a földilány tekintetét. Jön a vihar, nagyon hamar itt lesz, hamarabb észre kellett volna vennem, de nem vagyok még eléggé tapasztalt sivatagi, mondta Nübil erőltetett vidámsággal a hangjában. Nyugtalan volt. Már meglehetősen eltávolodtak a kijárati ponttól, ezért futniuk kellett, hogy időben visszaérjenek. Nübil ruganyosan és elképesztő energiával haladt, igaz, a szőkelány sem nagyon maradt le. Még a földön majdnem minden nap felfutott egy hegyre, arra, ahonnan annak idején a menekült a kisfiával, és amelyik annak idején, azaz jó másfél éve, a szalmahajut is rabulejtette három napra. A vihar valóban hihetetlenül gyorsan odaért, az utolsó száz métert már csak lépésben egymásba kapaszkodva tudták megtenni. Úgy érezték, bármelyik pillanatban elröpülnek, már semmit nem láttak, csak a ruhába épített navigációnak köszönhetően tudtak tájékozódni. Egyszer csak nübil jelzett, megálltak, a lábuk alatt pedig megnyílt a talaj. A kiáratot már ekkor több méter vastagságban ellepte a homok, csak úgy tudtak visszatérni a föld alá, hogyha velük együtt néhány mázsányi homok is bezuhan a zsilipkamrába. Földetéréskor nem ütötték meg magukat a kifejezetten erre a célra kialakított ruganyos talajon. A homok lassan elszivárgott a réseken, majd erős fények villantak fel, hogy a koromszemek miatt hirtelen elsötétülő helységben is észrevegyék a Zsilip kamra kiáratának jelzését. Most mehetünk újra a fürdőbe, mondta Nübil kissé bosszankodva. Semmi baj, hiszen a fürdő csodálatos, mondta lelkesen a szőke lány, miközben lefejtette magáról a külső keringést. Annak ellenére, hogy ez a ruha gyakorlatilag úgy működött, mint egy kafander, és teljesen hermetikusan elzárta a külvilágot, mégis számtalan apró homokszem dörzsölte a bőrét. Ne haragudj a vihar miatt, az én hibám, előbb kellett volna visszaindulnunk, mondta szégyen szégyenkezve, amikor már újra a csillogó medencében voltak. Ugyan már, pont beértünk. Örülök, hogy láttam, mi van odakin, mert ez megsokszorozza azt az élményt, amit a fürdő nyújt, mondta a szőkelány, miközben kinyújtotta a lábait a vízben. Kint a vihar, mi meg itt lent a teljes kényelemben fürdőzünk, – Ez igazán remek érzés, csak ez az éjség ne kínozna – mondta mosolyogva. – Na, ezen segíthetünk. Mindjárt itt a vacsoraidő. Ma a Daleáékhoz megyünk – válaszolta Nübil, és örömmel nézett az éppen csukott szemmel a víz alá bukó lányra. Végre emberien kezd viselkedni – gondolta magában, miközben arra gondolt, hogy megérti a szalmahajút, mert valóban nem akárki lett halálosan szerelmes. Dalé alakosztályában a terített asztal mellett a szőkeránynak még jobb kedve lett. A sivatagi konyha érdekes módon nagyon hasonlított a városira. Annak ellenére ugyanis, hogy a két nép évszázadokon keresztül teljes elszigeteltségben élt, a kultúrájuk, ahogy a nyelvük is, közös gyökerekből eredt, és annak idején a sivatagba vándorolt törzsek vitték magukkal a városi növényeket, illetve azok magjait is. Az uteva fényét a föld alá vezetve virágzó kerteket, Ültetvényeket hoztak létre, amelynek öntözéséhez a föld alatti óceán vizét használták. A talajnak, az éghajlatnak és a sajátos termesztésnek köszönhetően az ételek íze természetesen sokat változott, de az alapok mégis megegyeztek. Könnyű és ízletes étkek kerültek az asztalra, amelyekhez mámorítóan finom, üdítő italokat fogyasztottak. Zag és néhány katonatársa a kinti viharról beszélgettek, a szalmahajú pedig teljesen elmélyült eszmecserét folytatott a professzorral. A földirány nem is zavarta őket, mert látta, hogy a barátja milyen boldog. Még sosem látta ilyennek. – Hogy érzed magad? – kérdezte tőle egy kedves, mély női hang. – Egész jól – mosolygott Daleára a lány. Bár magának sem szívesen vallotta be, de tényleg felszabadultnak érezte magát. Minden nagyon, nagyon valóságos volt, a sivatagi veszély, a fürdő és a finom vacsora pedig olyan elemi erővel hatottak az érzékeire, hogy néhány órára félretette gyötrő kétségeit. Újra a szalmahajúra nézett, és arra gondolt, fordult a kocka. Ebben a világban a szalmahajú a felszabadult, ő pedig gyötrődik. Ez az univerzum a barátja számára evidens, végre hazatalált, míg őt folyamatos kétségek gyötrik. Mert, bár valóban egyre jobban érezte magát, Továbbra sem volt képes valóságként elfogadni azt, amit lát. Valamilyen furcsa, telepatikus, pszichedélia révén most ő is részesen lett a szalmahajú álmának, amelyet itt hihetetlen módon mindenki valóságként él meg. De hát ez nem lehet a valóság. Nem juthattak el egy másik bolygóra. – Nincs kedved egy kis utazáshoz? – kérdezte ekkor újra Dalea. – Mármint milyen utazáshoz? A szőke lánya felszínen tomboló viharra gondolt, de a föld alatt is eleget kóborolt az elmúlt napokban ahhoz, hogy ne lelkesedjen annyira Dalea ötletéért. – Lelki utazásra gondolok, tudom, milyen gondolatok gyötörnek, hát ha választ kapsz a kérdéseidre – nézett sokat mondóan Dalea a lányra. – Hol? – Hová? – kérdezte bizonytalanul, de a hangjában némi izgatottság is vegyült. Rendkívül erős volt az igazság érzete, amelyet sokszor a valóság, az érzelmek, az élet elé helyezett. Most például semmi kedve nem volt kilépnie ebből a remek világból, de arra gondolt, hogy talán a spirituális térbe érve a végére járhat mindennek. Kikattinthat egy kapcsolót az agyában, és kiszakadhat ebből a világból, amely rabulejtette. Igen, ott valóban választ kapsz a kérdésekre. Utaztál már benne, amikor idejöttél, de nem voltál magadnál, pedig azt a teljes lényünkkel kell átélni. Csak nem a napsugárhajóba megyünk? kérdezte a szőke lány félszegen. Itt az ideje. Gyere utánam, fogta meg Dele a lány kezét, és egy másik helyiségbe vezette, ahol már a három gyerek is várta őket. A földi lány... A Daleán álltett látogatása után több mint egy napra bezárkózott a szobájába. Még a szalmahajút sem engedte be. Igaz, előtte jelezte neki, és a többieknek is, hogy nagyon fáradtnak érzi magát, és hogy ne haragudjanak rá, ha hosszabb időre visszavonul. Ezt mindenki megértette, hiszen sok embernek egy életre is elég lenne az a mennyiség, amit a lány az elmúlt néhány napban átélt. Többé-kevésbé sikerült hozzászokni az albahori körülményekhez, és ezt a környezete is örömmel nyugtázta, éppen ezért nem is haragudott senki azért, hogy egy kis időre kilépett a közösségből. Meg persze azt is pontosan tudták, hogy a fáradtság akár egy vagy két héttel a megpróbáltatások után is előjöhet, akkor, amikor a lélek is megengedi a szervezetnek, hogy pihenjen. A szőkelány nem aludt, de még csak nem is pihent hanem csak ült és gondolkodott a szobájában. Közel egy napig. Aztán az eleinte csak finoman derengő holografikus jelzések egyre hangosabban és egyre élénkebb színekkel figyelmeztették arra, hogy hamarosan mennie kell, mert nagy esemény közeleg a Sivatagi városban. A föld alatti ország most ismét úgy viselkedett, mint egy felbojdult hangyaboly. De mennyire más volt most minden, mint néhány héttel ezelőtt, az elmúlt másfél év második nagy háborújakor. A szörnyű robbantások nyomán betörő árvíz, a városi hadsereg és pusztító robotjaik elől menekülő emberek abban sem lehettek biztosak, hogy túlélik az inváziót, az otthonuktól azonban végleg elbúcsúztak. Nagy részük hazatérhetett. Hihetetlen rövid idő alatt a harcok nyomait is sikerült szinte teljesen eltüntetni, és most az összes alagút, központi helyiség, ünnepi díszben tündökölt. Nem akármilyen eseményre készültek a sivatagi országban, most iktatják be az új vezetőt, az új főparancsnokot. Mivel a sivatagban évszázadokra visszamenően jellemzően valóban a legalkalmasabb szemét választják meg vezetőnek, a főparancsnokok általában egy ember öltőn átmaradnak pozícióban. Az ehhez hasonló ünnepségek tehát igen ritkák, és a sivatagiak egyébként sem híresek a féktelen bulizásaikról, tehát már önmagában a főparancsnok választás ténye is indokoltá tette a különös izgatottságot, amelyet tovább fokozott az a vágy, hogy végre mindenki lezárja az elmúlt másfél év két pusztító háborúját. Legutóbb a harcokat a sivatag és a város közös kormányzásának zavaros időszaka követte, senki nem tette a helyére a dolgokat. Aztán, mire az emberek kezdtek hozzászokni az új világrendhez, a város ismét támadásba lendült. A vízügyi miniszter embereit, sőt, magát a minisztert sem sikerült kiiktatni a közéletből, ám mostanra bizonyossá vált, hogy az ő hatalmuknak egyszer s mindenkorra vége. Ezt a győzelmet pedig igenis meg kellett ünnepelni. Zag érkezésével olyan, mindenki által elfogadott és szeretett főparancsnoka lett a sivatagi népnek, aki semmilyen kétséget nem hagyott afelől, erős kézzel igazságosan vezeti majd az egész bolygót. Sőt, ő volt az első ember, aki elhagyta az Uteva rendszert, aki szemtől szembe harcolt a retteget szellemlényekkel, és a barátai segítségével le is győzte őket, aki vezette a legendás utazók űrhajóját, átlépte a teret, Eljutott távoli világokba. A sivatagi és a városi nép legnagyobb hőse volt évszázadokra visszamenően. Az ünnepséget a furcsa emberek városában szervezték meg, több okból is. Egyrészt a menekülés során itt szállásolták el a legtöbb embert, másrészt a betörésekor a legfontosabb központi terek beomlottak, vagy annyira megrongálódtak, hogy még további hónapokra volt szükség a helyretételükhöz. A furcsa emberek városának központi kupolája alatt azonban közel százezer ember is elfért. Jelen pillanatban a sivatagi népesség nem lépte át ezt a számot. Itt, most mindenki boldog volt. Zagot kinevezték főparancsnokká, az elöljárók megtartották beszédeiket, és már nagyon közel volt az a pillanat, amikor a főparancsnok megadja a jelet a másnap reggelig tartó ünnepségre. Ám ekkor Zag csendreintette a hallgatóságot, és komoly, ünnepélyes tekintettel lépett ismét a pulpitusra. Felesküdtem arra, hogy a vezetőtök leszek, életem minden hátralévő pillanatával a sivatagot fogom szolgálni. Egy valamit szeretnék csak kérni tőletek ezen az estén, legyetek tanúim arra mindannyian, hogy feleségül kérem Nübilt, akit a legjobban szeretek az egész univerzumban. A tömeg lassan kezdett ocsódni döbbenetéből, de amikor mindenki számára világossá vált, hogy itt most egy egészen rendhagyó leánykérés történt, hatalmas üdv tört ki, a hangorkánt pedig csak fokozta a kupola akusztikája. Erre nem sokan számítottak, a harc megünneplése, az új főparancsnok kinevezése után a néhány perc múlva minden bizonyal lezajló rögtönzött esküvő extázisba kergette a jelenlévőket. Hamarosan Nübil is előkerült valahonnan. A pulpitusan ekkor rendkívül gyorsan lezajlott a ceremónia, amelyet a sivatagban egyébként sem szoktak nagyon elnyújtani. Zaggesztusaiból azonban egyértelműen kiderült, hogy szeretné még a megszokottnál is rövidebbre zárni az összeadást. A hangzavarban semmit nem lehetett hallani, a távolabb állók pedig csak azt látták, hogy a könnyeit törölgető nübil megcsókolja a hatalmas termetű szerelmét, majd átkarolják egymást, és ekkor az utavagyik legyengített sugarát rá irányítják az ifjú párra. Itt, az albahor sivatagi részén ez a fénypászma jelképezte az összetartozást. Ez volt az a pillanat, amikor a hagyományt követve egy ősi dallamnak kellett volna megszólalnia. Tudta ezt mindenki, ezért talán utoljára ezen az éjszakán teljes csend borult a furcsa emberek városának központi terére. A megszokott dallam helyett azonban valami egész más következett. Először csak néhány tétova fémes hang töltötte be a levegőt, amelyek nyersen, fémesen szóltak, mintha valami vaskancsónak a vékony fogóját ütögetni valaki tétován. Aztán mélyebb hangok is csatlakoztak a magányos dallamhoz, Végül pedig a középső frekvenciákban is kiegészült a szokatlan zenebona olyan harmóniákkal, amelyeket sem a városban, sem pedig a sivatagban nem hallott még senki. A kezdeti dallam megerősödve újra megszólalt, és mint egy himnusz dübörgött végig a téren. A harmóniák ekkor más irányt vettek, aztán keményebb, pergős rész következett, a hangok hol nagyon magasan és élesen kopogtak, hol mélyen dübörögtek. Aztán ez a két hatás egyszerre érvényesült, hol felerősödött, hol elhalkult a zene, még a végén ismét nem tért a kezdeti dallam, amelyet immár mindenki nagyon jól ismert. Olyannyira, hogy a tömeg ösztönösen énekelni kezdte, először csak halkan, finoman, aztán dübörögve, indulattal és annyi érzelemmel, amennyi csak összegyűlhetett bennük ebben az igazán harcos és szomorú időszakban. Az a soha nem hallott hangszer pedig követte az éneket, és így együtt, még legalább háromszor, négyszer elzenélték, elénekelték a motívumot. Mindenki érezte, mikor kell abbahagyni, és olyan hatalmas üdv tört ki, amilyet még soha nem hallottak az albahoron. Ebben már minden, de valóban minden benne volt, Lezárták a múltat, és új jövőt nyitottak, új vezetőjük lett, új himnuszuk született. Amikor Zaga pulpitusra hívta a szalmahajót, már senkinek nem kellett magyarázni, hogy ez a zene nem a városból, nem a sivatagból származik, hanem ez a Torzomborz távoli világból érkező fiatalember szerezte, és ő is játszotta el, különös hangszerén. Hát, mit tagadás, egész jó kis zenét rit. Kentettél arra a masinára, fiatal barátom? Húzta magához a szalmahajút a professzor, miután már épp elegen megveregették a vállát az ünneplő tömegben. Gyere, megmentelek, mert ha velem iszod meg a mély nem fognak annyit ostromolni, egyge ugyanis már korán sem szeretnek annyira, hehehe. <gül> üvöltötte a professzor, és a mély üveg mellé valahonnan egy teli poharat is elővarázsolt, amelyet a szalmahajónak fenéki ki kellett hörpintenie. Pislogott néhányat, aztán megborzongott, megrázta a fejét, végül pedig vigyorogva a professzorra nézett. Ez az ital? Nagyon jó, mondta, és a professzor szemében ekkor a legőszintébb barátság fényeit látta kigyúlni. Drága fiam! Te messziről jött madár ijesztő, az albahor legjobb komponistája, gyere ide, hadd meg! Professzor, professzor! Igyekezett kibontakozni a szalmahajú az öreg tudós ittas öleléséből. Nagyon köszönöm, hogy összerakta nekem ezt a hangszert, így eleget tudtam tenni zak kérésének, hogy én játszam az esküvőjén az ünnepi zenét. Ezért nagyon hálás vagyok. Ugyan már, fiacskám! hiszen mi vagyunk hálásak neked az új himnuszunkért. Pötyögél, él, csak össze minél több ilyen remek dallamot. Ugyan? Szerénykedett a szalmahajú. A földön csak egy erősen közepes zongorista vagyok. Az lehet, fiatal barátom, itt azonban te vagy az egyetlen zongorista jó jókedvűen a professzor, aztán elgondolkodva hozzátette: Én pedig az egyetlen zongora készítő, úgyhogy csak merjen nálunk reklamálni bárki! Az öreg tudós még egyszer megölelte a szalmahajót, aztán jó nagyot húzott a mély üvegbe, és hamarosan elkeveredtek egymástól. Ismét tradicionális zene szólt, a hatalmas terem különböző pontjain mindenféle italokat és ételeket szolgáltak fel, az emberek összekapaszkodva táncoltak, énekeltek, ettek, ittak, miközben az egész félgömb alakú csarnok szinte nappali világosságban fürdött, mert a kupolán végigfutó erezetbe ezúttal az átlagosnál jóval több fényt engedtek be. Nübil, Zag, a korábbi főparancsnok, valamint Dalea és Anakti egy külön asztalnál ültek, ahol nem volt annyira hangos a zene. Egymás hangját így is nehezen hallották. A főparancsnok ezért közelebb húzódott zakhoz, és szinte a fülébe suttogva mondta neki, Sok szabályt szektem meg, hogy magam mellett tarthassalak, de sajnos teljesen nem mehettem szembe a törvényeinkkel. Nagyon sajnálom anyádat, remélem megbocsát nekem, és te is megbékész azzal, hogy a fiam vagy. A főparancsnok soha életében nem sírt, a szolgálata elmúlt évtizerének rengeteg keménysége és keserűsége azonban most, két férfias könnycseppé olvadt, amelyek gyorsan leszaladtak az arcán, az Uteva mélyítette barázdákon. Én pedig mindig is apámként szerettelek, válaszolta Zag, ugyancsak elérzékenyülve, igaz, ő nem sírt. Nem volt könnyű felfognom, hogy valóban az is vagy, de most nagyon büszke vagyok. Örülök, hogy minden így történt. Többet nem is kérhetek az élettől, válaszolta az apja, és a két főparancsnok a leköszönő és az új hosszan megölelték egymást. Anakti mosolyogva nézte a jelenetet, és úgy érezte ebben a pillanatban ő a legboldogabb édesanyja az egész bolygón. Az úgy volt, hogy én már évek óta láttam mindent, amit történik az Albauron. A piros robotembereket, a folyó elterelését, aztán a harcokat, meg a szellemlényeket is. Mondta kissé már becsípve a szalmahajú Ezvinnek, akivel legnagyobb örömére összefutott a tömegben, és a mély két újdonsült rajongójaként azonnal kocintottak is egyet egymás egészségére. – És a szellemek nálatok is akkora pusztítást végeztek, mint nálunk? – kérdezte Ezvin érdeklődve. – Nem, egyáltalán nem. Csak egy kis robbanás egy hegyomrában. Nálunk senki nem tudta, hol van a kristály. Nem is keresték, ezért nem is volt ellenállás csak én kellettem nekik, ezért az én elmémet szállták meg. Emlékezett vissza a szalmahajú, és, mint mindig, amikor a szellemlényekre gondolt, most is finoman rángani kezdett az arca, pontosabban csak a szája széle. Ezrin észrevette ezt, és katonásan, de szeretettel megveregette a szalmahajú vállát. Ne félj egy percet sem, mi sem őrizzük éppen a legjobb emlékeket ezekről a szörnyekről. Mutatott körbe az összes jelenlévőn, majd egy jó nagyot kortyolt ő is a mécsanceba, ahogy itt most annyian tették még rajta kívül. Nem, persze már túl vagyok rajta. Remélem, hogy ő is gondolkozott el a szalmahajú, és hirtelen gyötrő lelkiismeret furdalása támadt, hiszen a zongorázása miatt teljesen elhanyagolta a szökelányt. Elbúcsúzott Ezvintől, és a tömegben cikázva mindenhol keresni kezdte a kedvesét. Amikor meglátta a professzort, felcsillant a szeme, hát ha az öreg látta valahol a földi lányt. De amikor odaért hozzá, megdöbbenve tapasztalta, hogy a tudós dele a gyerekeivel versengve lövöldöz valami csúszli szerűséggel a tömegre, és hatalmasakat kacag, amikor az apró földrögök eltalálják a kiszemelt áldozatot, aki természetesen bosszankodva keresi, kidobhatta meg. Látta, hogy a professzorra nem számíthat, ezért tovább kutakodott. Még nem ismert itt olyan sok embert, ezért úgy gondolta, bármi illetlen is, de magát az új főparancsnokot fogja megkérdezni, nem látta -e a szerelmét. Már egész közel került Zagék asztalához, amikor egy ismerős női kéz szorította meg a karját. – Nübil esetleg nem láttad? – kérdezte Zag feleségét. – De igen, arra menj a kettes kapun felfelé, kint vár téged a sivatagban, engem kért meg, hogy szóljak neked. Mutatta meg Nübil az irányt, majd rögtön el is engedte a szalmahajót, aki elvágtatott a kupola széle felé. Sietve csatolta fel magára a külső keringést. Néhány perc múlva már kint is volt az uteva, pusztító fényében, és miközben elindult, botorkálva valamelyik irányba, a kommunikátorában többször is a szőkelányt szólítgatta. És akkor egyszer csak megszólalt a hangszóró, és végre azt szólt bele, akinek a hangjára annyira vágyott. Sokat gondolkoztam. Mindez nem lehet csak a képzelet játéka. búgott a szőkelány hangja a fülhallgatóban. Egyelőre nem tudta, merről jön, csak forgott jobbra és barra, de közben próbálta nem elveszteni a kapcsolatot. Attól féltem, hogy mindez csak egy telepatikus kísérlet mellékhatása. Többször megpróbáltam kiszabadítani magamat ebből a feltételezett álomból. Nem sikerült, vagy mégsem volt álom, mondta a szőkelány valahol a dűnék között, de egyelőre még mindig láthatatlanul. Hol vagy? Hova menjek? kérdezte a szalmahajú, de úgy tűnt, a másik nem hallja, mert továbbra is folytatta a gondolatait. De le a vezetésével. Újra jártam a napsugárhajóban. Ez igenis a valóság. Úgy döntöttem, hogy elfogadom, és itt maradok veled. A szalmahajú ezekre a szavakra várt évek óta, de most mégsem tudta, honnan jönnek, és nem látta sehol a szerelmét. Kezdett szédülni a nagyforgásban, amikor egyszer csak végre észrevette a lányt. Éppen kilépett az egyik dűne mögül, az alakja még az ormótlan védőruhában is gyönyörű volt. Ugyanolyan kecsesen tette egymás után a lábait, ahogy annak idején a rakparton. Kimondta a szavakat, itt marad vele, ebben a csodálatos világban. A szalmahajú érezte, hogy ennél boldogabb valószínűleg már nem lesz soha többet az életében. Közeledett felé, hamarosan átöleli. Hát kell ennél több, Tette fel magának a kérdést, aztán elmosolyodott. Kell bizony. Még meg kell nézni a várost. A vulkánbeton házakat, a lilás rózsaszínes fényben úszó felhőket, a szikrázó aldót, a kupolákat és azokat a gyönyörű, fehér, nagy szárnyú madarakat, amelyek úgy keringenek a hatalmas folyó fölött, mint az angyalok. Vége.